كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساغ ربا ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حالك فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بداعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما أعباد وسيزاها الله سبحانه وتعالى إذا نشني صلواتنا محمدا صلى الله عليه وسلم دراجة براجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Evo nas ponovno u našem redovnom druženju kojem obrađujemo temu velikane islamskog umeta, Velike vođe i velike halife islamskog umeta. Radi podsjetnika prvo predavanje smo bili odvojili za govor o određenim pravilima prilikom izučavanja islamske historije. Kako to muslimani izučavaju islamsku historiju, definisali smo neke stvari i spomenuli koji su koristili od podataka historijski. Zatim dva predavanja smo govorili o prvom muslimanskom vođi posle Muhammeda sallallahu alihi wasallam to je Ebu Bekar Siddiq. Pa smo pokušali podrobno da govorimo u prvom dijelu o njegovom privatnom životu sa posljednim osvrtom na njegovu porodicu do trenutka kada je postao halifa. U drugom predavanju smo obradili način na koji je došao za halifu, stvari koju radio tokom uh, svog hilafeta s kojim se izazovima sreo i način na koji je preselio na Ahiret. Način na koji je preselio na Ahiret. Pa smo onda napravili jednu pauzu sa jednim predavanjem gdje smo odstupili od našeg serijala govorili smo nešto o bogobojaznosti uopšte. Evo, vraćamo se ponovno na naš serijal, večerašnje predavanje, prvi dijev govora o Omeru ibn Khattabu radijallahu ta'ala anhu. Govorimo o drugom vođi muslimana, Omeru ibn Khattabu radijallahu ta'ala Ako se sjećate, rekli smo Ebu Bekrovo puno ime je Abdullah ibn Usmani ibn Amir ibn Amr. Ali važno je da zapamtim da je Abdullah ibn Osman. Abdullah ibn Osman. Da znamo tom velikanu i čovjeku čiji iman teži nego iman svih ostalih šlanova umeta, da znamo barem njegovo puno ime. Ebu Bekr mu je nadimak. Pa smo tada ispominjali neke određene njegove nadimke, ali sada da se ne vraćamo na tu temu. Što se tiče Osmane, Omer ibnil Hataba, to mu je to moje ime. Tako da ovdje nema nikakva začkoljica kad pitaju kako se zove Omer, Omer se zove Omer. Za razliku od Ebu Bekra koji se zove Abdullah. Omer ibn al-Khattab Omer ibn al-Khattab Ded mu se zval Nufeil. Ded mu se zval Nufeil. I on je bio kurèšijski sudi Tuk svog života Omerov ded je bio sudi medju kurèšijima Što je bila jako visoka pozicija U tadašnjem vremenu Zatim, kaj se da nufeil Bio sin Abdu'l-Uzza Ovo je bio sin Rayyaha Aleykumu salam Ovo je bio sin Abdu'l-Laha je bio, bio sin Kurta Ovo je bio sin Razaha Ovo ovaj je bio sin Adija ibn Kaaba. Adi ibn Kaaba. Ista ličnost koju nalazimo u, uh, kada govorimo o porijeku našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I u ovoj ličnosti se sreće naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekr i Omer. To je ista ličnost Adi ibn Kaaba. Ali, za razliku od poslanika i Ebu Bekra, kojima je ovo šesti djed, Omeru je ovo osmi djed pomeroj ovo osmije tako da je on nešto dalji tako da bi mog, mogli da i reći da mu Ebubekr i Poslanik dođu neka vrsta amidže neka vrsta neka vrsta amidže uh, Nufeil koji je bio Kurešijski sudija u svoj vakat on je na istoj ljestvici sa Ebubekrom sa Ebubekrom i Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u tom u tom porijeklu bio je Kurešija bio je Adevijja Kurešija plemenski Adevijja taj jedan uh, ogranak Kurešijske porodice Rekli smo se poslanikom, s.a.v. se sreće, u osmom djedu. U osmom djedu, odnosno, murretu i ka'abu. Zatim, poznat je pod imenom Ebu Havs. To mu je bio nadima. Ebu Havs, što bi značio, značilo otac Hafsin. Otac Hafsin je ovoj način na koji su Arapi predislamskog i islamskog perioda nadivali imena jedan drugome. A, međutim, ono nadima po kojem je on poznat u umetu kod muslimana jeste el-Faruq. El-Faruq. El-Faruq onaj koji jasno odvaja istinu od neistine. Onaj koji jasno odvaja istinu i rastavlja istinu od neistine. I kaže Aisha radijallahu ta'ala anha da je ovaj nadimak dobio lišto od našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Što je velika počast. Što je velika počast kada te poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nazove i prozove da si onaj koji jasno razdvajaš istinu od neistine. Što se tiče historijskih podataka njegovo, o njegovom ocu, nisam našao nekih bitnih podataka. Ne znam, nisam našao jeli li primio islam in, ili ne i kada je umro. Što ne znači da ćemo stati inšalat, ali nekad u budućnosti ćemo pokušati da je iskopam. Jako sam se vratio na desetak a, naslova na arabskom jeziku, da i na a, sve privode koji imaju na bosansko jeziku, pokušavao sam čak i preko internet stranica, nisam našao o njegovom ocu ništa a, bitnije. Izuzev da je bio siromašan čobjev. Ono što se prenosi da je Omer ibn al-Hatab odrastao u jako siromašnoj kući, a to ćemo inšalatana uskoro ispomjenuti. Njegova majka je Hantema. Hantema se zvala, to je bio ime, Bint Hašim ili Hišam. Znači, bile su dva brata, Hašim i Hišam. Sada se ne zna tašču čija je ona čjerka, Hašima ili Hišamova. A sada ćemo vidjeti šta to znači u budućnosti a haše mi su bili sinovi el mugire ono od abdullaha ono od omera on od mahzumije i otac majka omerovi su od plemena mahzumije poznato pleme koreši skoarabsko one je primila islam u meki omerova majka je primila islam u meki i učestvovala je u svim događajima sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sallallahu alejhi to je velika počast znači omerova majka je još u meki primila, primila islam ukoliko je bint haşim ukoliko je ćerka jednog od onog dvojice za kojih imamo a, sumnju onda je ona Ebu Džehlova sestra. Ebu Džehlova sestra. A ukoliko je od Hišama šćerka, onda je njegova Amidžićna. Amidžićna, kako se ovdje kaže u Bosni, kod nas bi to bilo u Sanđaku, sestra od Amidže. Tako bi mi ta izraz iskoristili. E, zavisnosti od koje je, uglavnom, jako je, jako je blisko vezana za Ebu Džehla. Ebu Džehla koji je mnogo muke zadao našem poslaniku, s.a.v. Omer radijallahu ta'ala anhu svoje porijeklo vodi od plemena Adnan. Kod Araba imaju dva plemena kada se vrate na osnovi samo su dva plemena, Adnani i Tahtani. Adnan je pleme iz kojeg je naš poslane i Kjebu Bekr, evo i Omer je od istog plemena Adnani. Adnani. A moderna historija Omer i ne l'Hataba pamti i spominje kao drugog islamskog vojzika kao drugog halifu muslimana. To je ono što je interesatno modernoj, modernoj historiji. Što se tiče Omera prije islama, spominje sujuti da je Omer rođen 13 godina posljednog godine slona. Posljednog događaja sa slonom kada je kršćanski Vladar pokušao da o svojoj meku da sluši sa svonim utoj godine je rođen naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem a 2 i 1/2 godine poslije toga odnosno 2 i 1 do tri godine poslije toga je rođen Ebu radijalallahu taala. U koliko je rođen 13 godina nakon toga znači da je bio mlađi od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem 13 godina ili bio je mlađi od Ebu Ebubekra 10 ili 11 godina u zavisnosti što ne znamo tačno kada je kada je rođen e, Ebubekr ne znamo tačno Što se tiče fizičkog izgleda spominje se da je Omer radijallahu ta'ala anhu bio izrazito visok. izrazito visok. Ako bi se nalazio u skupini ljudi, u skupini muškaraca, čovjek sa strane bi pomislio da se Omer nalazi na jahačoj životinji. Toliko bi strčao u odnosu u odnosu na njih. Bio je ljevoruk. Omer radijallahu ta'ala anhu je bio ljevak. Tako da nije mahana ukoliko je čovjek ljevoruk, ukoliko ne jede koliko ne jede, treba jesti sa desnom lukom, treba se nabići. Bio je bijele teni, svijetle i blago crvenkaste brade i kose. Svijetle, ali ipak blago crvenkaste crvenkaste i brade i kose. Što bi se možda lako uklopio ovaj naš ambijent. Lako bi se uklopio naš ambijent. Išao je žurno, govorio je glasno, a udarao snažno. Znači, išao je žurno, govorio je glasno, a udarao, a udarao snažno. Imao je duge završetke brkova. Iako je kratio brkove tako da mu se ne spušta ispod. Kaže se da je puštao duge završetke koje bi gladio kada bi bio nervozan ili kada bi bio ljut. Gladio bi ove završetke brkova, a spominje se čak neke predaje da je bio u mogućnosti da je stavi iza svoju ušiju. A tako je, tako je, tako je opisuju. Po svom menjskom izgledu, puno je ličio na Halidin Velida. Od Ashaba najviše mu je ličio Khalid ibn Walid uh, odmalena se isticao kao uh, ču, osoba koja je vrhsna vitezstvu izmedu svojih vršnjaka otac mu je poklanjao posebnu pažnju tako da ga je učio borilačkim vještinama odnosno jahanju i ratovanju bio je širokih ramena mišićavih ruku a posebno se isticao u hrvanju i vitezstvu junaci su se klonili junaci su se klonili naučio je sve vještine vitezstva bio je nemilosrdan i po tome je bio poznat i kod omladine i kod starijih ljudi u Mekiji. Znači, Omer je bio poznat po tome što je bio nemilosrdan. Što se tiče njegovi, to je fizičke, fizičke osobine, onaka, onaka je kako smo ga u osnovi i zamišljali. E, mor, što se tiče njegovi moralne osobina, dovoljno je reći po pitanju njegovog morala, da je prije što je primio Islam bio ambasador svoga plemena. On je bio ambasador svoga plemena. U osnovi njegov zadatak je bio da pregovara u svakom sporu koji se desi između njegove porodice, njegovog plemena sa ostalim a, dijelovima Kureša ili sa ostalim arapskim plemenima. Pa kada bi otišao na pregovore ono što bio Omer radijallahu teala anu dogovorio, ostali šanovi porodice i plemena bi se stožili. Nikon ne bi imao ovaj, smjelosti i da mu odgovore da kaže pogriješio si, trebao si manje, trebao si više ono što Omer dogovori, to je bio poklopac. Uh, njegovo primanje islama spominje se interesantan, interesantan detad uh, ovakav kakav jest ovako kako smo ga opisali da je čovjek koji je odgajan u toj sredini u arapskoj sredini više božačkoj uh, sa izuzetno velikom pozicijom u takvoj sredini Njegovo zadatak je bio da očuva određenu hijerarhiju i određene običaje svog naroda čemu je to bio zadatak On se jako suprostavljao islamu i muslimanima i našem poslaniku, sallallahu alihi wasallam, jer je puno zamjerao zašto mu on mijenja sve ono u i sve ono ustanjeno što već postoji kod korešija. Tako je jednog dana, kada je vidio da je islam napredu iz dana u dan i da se ne može tek tako propagandno samo boriti protiv njega, ustao je i krenuo prema Muhammedu, sallallahu Alaihi wasallam. Sreo je Naim ibn Abdullaha. Naima ibn Abdullaha je Sreo koji ga upitao gdje si krenuo pa je rekao idem da ubije Muhammeda koji bruka naše prvake omalovažava naša božanstva i čija vjera napreduje iz danog dan. Pa ga je Nuajim ibn Abdullaha posavjetovo da to ne radi. Rekao je nećete njegova porodica ostaviti na miru ukoliko ga ubiješ. Znači neće se krvarina oprositi. Već će te ganjati i pokušat će tebe da ubiju. To je prvo. Kao drugo Imaš ti preči, s kojim trebaš da se obračunaš. Jer Omer, radi Allah, Anhu, nije znao da je njegova sestra primila islam. Da je njegova sestra primila islam, pa kada mu ovaj rekao, on se je naljutio i upravo krenuo prema, prema svoje sestri. Kada je prišao vratima kuće sestre, čuo je neobičan govor. U, njoj, u toj kući se već učio Kur'an jer je bio Habbab ibn Eret, radi Allah, u Anhu, jedan od daija u tom periodu, Habbab ibn Eret i naravno za nama to ime ništa ne, ne znači, jer, ali pogledajte, da u tom vaktu, mada što i mi ne znamo njima neće ništa to o, faliti, ali je šteta zbog nas. Da i z tog vakta, Habab ibn Ereti učio Kur'an, učio suru Taha, učio suru Taha, pa kada je Omer, radijalahu ta'al, učio je suru Taha, pa pokucao na vrata, uh, prepali su se uplašili su se Omer na vrata, a oni uče Kur'an, unutra imali su čak i listove na kojima su bili napisane e, ti ajet te sure, pa su pokušali da sakriju e, da sakriju te papire kako ukoliko uđe Omer Omer da da to to ne pročita. Sestra ga je dočekala, pokušala da mu iskaže dobrodošlicu, međutim nije bilo bio ambijent za takav vid razgovora. Tražio je da prizna šta su radili u kući, tražio je da prizna šta su, koje je to glas koji on ču, čemu se ovdje radi, nešto mu je bilo neobično. Naposljedku je ona, ona je priznala da su oni primili Islam. Ona je priznala da su oni primili Islam. Zet je ustao i rekao, razmišljaš ti, Omer, da možda istina nije na tvoj strani? Šta mi, jesi li kad razmišljao da je možda ovo što mi govorimo istina? On se toliko na ljuti udario je Zeta, da mu je potekla krvu, udario je i svoju, i svoju sestru. E, A kad je vidio da su ga emocije ponijele, u njihovoj kući bije zeta i sestru. E, malo se je pribrao. Došlo mu je, bilo mu je neprijatno. Pa je pokušao malo razumski da razgovaraju, hajde dobro, dajte, o čemu se radi, Daj mi, dajte mi te, te papire, da ja pročitam u čemu se tu, tu rade. Da ja izložim svoj razum a, određenom ispitu. Međutim, sestra rekla, ove listove ne može, dota će iz ovo naj je čista. Želiš li da dotakneš, idi očistio se, o, abdesti se, pa onda dođi i Omer iz želje da popravi ono što je uradio, stvarno je otišao i abdestio se je, Kaže se, ili je okupao, a, vratio se je, znači izboljan da stavi tačku, hajde razumski, želim sad razumski da, da, da vas pođe. Pa, pa je čitao, pročitao je, s obzirom da je Omer radijala u talanu bio pismen, pročitao je, ajte čudesne ajte sura Taha, koji su mu probudile imanu srcu, poslije čega je povjerovalo Allah subhanahu wa ta'ala i to je ono što gospodina Svjetova govori, kada bi se ovaj Kur'an brdu objavio, vidjeli bi da bi brdo bilo puno strahvog poštovanja i da bi se ono od straha pred Allahom, pred Allahom raspalo. Da bi se ono od straha pred Allahom raspalo. Tako i ovaj Kur'an, kada je izložen Omeru radi Allahu ta'ala, imao je ta, takvo dejstvo i takav uticaj i i primio, primio je islam povjerovo u tom trenutku je povjerovo u Allaha. Povjerovo je da je ono što je pred njim istina. To se desi u jako vremenu, u istom danu, čovjek koji namjerava definitivno da riješi sa islamom i sa muslimanima, koji želi da ubije našeg poslanika, salallahu anehi vussalim, i dobro je on kasnije opisao sebe po pitanju svoje zavnude. Znači vidjet kako on sam sebe opisuje po pitanju stepena svoje zavnude. U, u drugom trenutku, u istom danu, u drugom trenutku, prima islam. Uticaj Kur'ana. Kada bi Kur'an istinski imao uticaj takav na naša srca, da lehko bi imali ugodnije življenje na dunjalku i manjeroj prijatnosti nego što trenutno imamo. A ljudi, grijeh se rasprostranio. I stvari se dešavaju razne kod nas. Nemarnosti se sa svakog aspekta. Ali znate kad je vjernik nemaran po određenom pitanju. Kako ti svi nabiju na nos, kažu pa ti kao vjernik tako se ponašaš. Znači imaš jedno obavezu, obavezu više ljudi očekuju od čovjeka koji uči Alahu knjigu da njeg na njegovo srcima poseban trag, da njegovo ponašanje bude posebno. Nažalost, nažalost to kod nas kod nas nije Kur'an mislim da ju još uvijek nije ostavio pravo djelstvo što pokazuje bolesti naših srca, a ne nedostatku Kur'ana, bolesti ma naši naših srca. Kada je prim, kada je u Allaha subhanahu wa ta ta'ala, zatražio da ga upute gdje je Muhammed gdje je Muhammed, pa moj sestro objasnila da se on nalazi u jednoj kući blizu Safe, u jednoj kući blizu Safe, uh, tu je u stvari najvjerojatnije bila kuća Erkama, ibn Ebi Erkama, koji je bio uh, islamski cetar u taj period, jer njegova kuća se upravo nalazila u blizini Safe, tako da je najvjerojatnije, najvjerojatnije bio tu, otišao je u tu kuću, našao je poslanika, sallallahu alaihi wasallam i posvjedočio da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rod i njegov poslanik. Ovo se je sve desilo 6 godine po poslanstvu. Ovo se je desilo 6. godine po poslanstvu. I prema Zehebiju, Zehebi je mišljenja da je tada imao 27 godina. Međutim, ukoliko prihvatimo da se rodio 13 godina poslije Hidžere, odnosno poslije godine Slona, onda bi se pretpostavilo da je imao više. Da je imao više tako da je kod Sujuti, a po Sujuti imao 33 godine. Po Zehe bio nešto manje, po Sujuti nešto, nešto, nešto više. Tako da je najvjerojatnije da je, kao što kažem, Sujuti imao 33 godine u tom trenutku. Šeste godine po Hijri je primio Islam. Iako je se desilo šeste godine po Hidžri po, po poslanstvu, šeste godine po poslanstvu, šeste godine po poslanstvu, ipak je Islam primio relativno rano. Jer do tog trenutka je Islam primio svega 40 muškaraca i 11 žena. 40 muškaraca i 11 žena, što nije mnogo što nije mnogo. On se računa nekim 52. 52 muslimanom u, u islamskom umetu. Uh, Etirmizi bilježi da je postanik, sallallahu anehi wa sallam, prijen ovog događaja, Allahu subhanahu wa ta ta'ala učio dovu gdje je tražio da Allah pomogne islam sa jednim od dvojice ljudi koji su Allahu, koji Allahu draži. Sa kasnije će on biti prozvan Ebu Džehlom, a on u stvari njegovo ime kojim su nadima koji smo dali jeste Ebu Hakem. Ebu Hakem je otac mudrosti, a s obzirom da je odvio islam, nije htio da primi islam, muslimani su ga prozvali Ebu Džehlom. Džehl je neznanje, otac neznanja. Ebu Džehl ibn Hišam ili sa njim, koji je svakako Amidža Omerov, radijelahu ta'la, po jednom mišljenju, po drugom, e, da, onda dođe amidža, amidža opet, ali po drugom, drugom koljenom. Ili da pomogne Ebu Džehlom, ili da pomogne Omer ibn al-Hattabom. Omerom ibn al-Hattabom. Pa je gospodar svjeto puti Omer ibn al-Hattaba, što ukazuje da mu je bio Omer ibn al-Hattab draži, draži. Koliko je za muslimane značilo Omerovo primanje Islama, pokazatel je što su muhađeri koji su bili u Abbasiniu, čuvši da je Omer primio Islam, počeli se vraćati u Meku. Mis Ako je Omer primio Islam, onda je ambijed u fenomenala. Tako su oni stekli utisak jeriji su gasmatrili od od velikana koji su toliko ogrezli u kufru da bi on teško mogao da bi on teško mogao primiti islam. Pogotovo neposredno poslije toga je i Hamza primio islam što je isto dosta značilo i pomoglo pomoglo islamu i muslimanima. Jedan Ma'dhi i Hakim bilježe od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da je došao Džibril i rekao: "Muhammede, Omerovom islamu su se obradovali stanovnici nebesa. Omerovom islamu su se obradovali stanovnici nebesa." Ovo je utakmice na Dunjaluku koju meleci prate. Znači, oni posmatraju a, relaciju i odnos dobra i zla. Pa kad muslimane naprave neki dobar potez i kada idu putem napretka, meleci na, na nebesima se razuju. Znači, jer nas posmatraju i imaju uvida, dok mi posmatramo skroz neke druge utakmice. Mi smo zapošteni nekim, nekim, nažal, skroz drugim stvarima. El Buhari od Ibn Mes'uda prenosi De Ibn Mas'ud rekao od kakvoj Omer primio islam, mi smo od tada uvjek bili jaki. Ibn Mas'ud pomeni od kakvo od trenutka od dana kako je Omer primio islam, mi smo od tada uvjek bili jaki. Takođe Ibn Mas'ud prenosi dere, e, prenosi se njegove riječi Omerovo primanje islame je bila pomoć. Omerovo primanje islama bila pomoć za muslimani. Njegova hidžra je bila pobjeda. A njegova vladavina je bila milost a njegova vladovina je bilo milost. Gledao sam nas, znači posmatrao sam nas, analizirao sam naše stanje. Nismo mogli klanjati kod Keabe sve dok Omer nije primio islam. Pa kada je Omer primio islam, onda se je borio i suprostavio mušicima, pa su nam dozvolili da možemo nekad obaviti namaz, namaz pored Kabe. Ibn Saad i Hakim bilježe od Guzefi radijallahu tala anhu da je Guzefi rekao sljedeće. Kada je na islam prešao Omer... Islam je bio poput dolazećeg čovjeka koji se sve više i više približavao. Od, od trenutka kada je Omer primio, Islam kaže, Islam je bio poput dolazećeg čovjeka koji nam se sve više i više približavao. A od trenutka kada je ubijen Omer, Islam je bio poput odlazećeg čovjeka koji se sve više i više udaljavao. I sve ovo govori koliko je značilo primanje Islama za tu generaciju muslimana. Umer radijallahu ta'la ta anhu opisuje stanje svog džahilijeta pa kaže prije nego što sam primio Islam bio sam u većoj zabludi od magarca svoga oca on tako opisuje svoje stanje u džahilijetu od magarca ne možeš imati šer ne možeš imati on nije magarac ne možeš njegovog oca nije ima, bio prijetnja za Islam i za muslimane Omer je bio u takvom džahilijetu da se uputio da ubije našeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi ve putio se da ubije i tako ono opisuje opisuje svoj džehirijet što se tiče njegove porodice mi smo govorili o Begrovoj porodici pa smo spomenuli četiri žene spomenuli šest šestoro djece tri sina i tri i tri ćerke kod Omera Radelauta alanu je malo komplikovana stvar A, prenosi se da ima 13 ro, ili 15 rodijce znači to je postoj razilaženje oko određeni određeni ličnosti zatim spominje se da ima sedam žena i da je imao dvije robinje. S tim što je neke, sa nekim ženama je bio u braku, još za vrijeme Đahilijeta, nikada nije, nikad nije, nije bio u braku sa više od četiri žene, ali je u Đahilijetu imao uh, tri braka, koja su, dva su ovaj razvedena, dva su, dva su braka razvedene jer nisu primjeli islam, tako da nikada nije imao više od četiri, ali ukupno je imao sedam žena, imao je sedam žena, imao je dvije robinje. Što se tiče djece, najpoznati njegovo djete je Ebu Abdurrahman. Ebu abdur, otec Abdurrahmanov, a to je Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer. Po Abdullah ibn Omeru se najvjerojatnije čuli. On je rano primio islam i sa svojim ocem i učinio hijru tako da se ubraja u najistaknutije ashabe. Abdullah ibn Omer, Omerov sin Abdullah, učinio hijru i ubraja se samim tim u najistaknutije ashaabe. Rođen 10 godina prije, a umro 70 tri godine posnje hijdre. Deset godina je imao kada je učinio hijdru, rodjen je deset godina prije Hidže a preselio se sada deset i tri godine posnje Hidžre. Uh, Abdullah ibn Amer je imao tri žene, imao je tri robinje, sa kojima je ukupno imao 16 rodjece. Imao je ukupno, sa njima je šestnaest, šestnaest rodjece, tri nez muški i dvije šćerke. Uh, što se tiče njegovih žena, jedno, Safija ibn Beit, ona mu je rodila ibn Bekra ibn Ubaad, Abdullaha, Omera, Havsu i, i, i Seudu, ali sada ovo govorimo o Abdullahegno-Omeru. Znači ove podaci, nemojte se puno osvrćati da vas ne bi opteretili. pokušamo ipak da napravimo prvo platformu za Omeru u djecu, pa tek onda, pa tek onda za unučat, ali ima ovdje par ličosti koje bi bilo interesatno da, da spomenemo. Uh, od, uh, jedna od njegovih robinja je bila šćirka Jezder, Jezderđida. Jezderđid je bio perzijski vladar koji je pobjeđen i njegove tri išćerke su dovedene u Medinu. Njegove tri išćerke su dovedene u Medinu. Jedna od njegovih išćerke je pripala Hoseinu. Kupio je je Hosein i ona je rodila uh, od, skroz, kroz, nju, kroz njenu kisku, kroz njen porod nastavila se loza Hoseinova. I to su svi mami šic kisukroz tu lozu. I pogledajte koliko je ovažno, onda ćemo mi išala tala posebno imati dresu Hoseinu, jer Hosein zaslužuje Iako on sam nije bio nikada vladar. Njegov brat je Hasan bio vladar, a Husein je uvijek bio uz njega. Tako da kad budemo pričali o Hasanu, pričat ćemo je Huseinu i šalata ala anahu. Pojenta je, pogledajte koliko je ovo ovaj bitan podatak. Porodica, perzinska vladovića, porodica je bila obožavana od strane naroda toga. Bila je obožavana od strane naroda. I ovom vladaru nije ostalo poroda. Uspjeli su tri ščerke da dođu do Medine na pijaci muslimanskoj. Husein je oželio, najprije je uzao jednu korobinju koje mu je rađala djecu. To je upravo taj gen perzijske vladajuće porodice koja za perzijance predstavljala božanstvo. Predstavljala božanstvo. A njena krv se umješala sa krvlju naših poslanika, salallahu a ne je Husein, jer je Husein, unuk naših poslanika, što su oni iskoristili da nastave da veličaju tu porodicu i tragovi šizma koje danas mi mi imamo jeste u stvari posljedica persijskog običaja da obožavaju svoje svoje velikane, svoje vladare. I to je gen, gen posa nikoj porodici umješan sa genom njihove njihove vladajuće porodice koja, koja je obožavana u u vrijeme kada su oni bili vladari. Uglavnom jedna od tih robinja je pripadala koja kojemu je rodila su djecu i svih 12 i mama takozvani tim što 12 ima posto razilaženja, dali opšte postoje, al nije postojeo, ali o tom potom, o tom potom Jedna od tih je pripala Muhammedu ibn ابي بكر. I ona mu je rodila Tasima. I ona mu je rodila Tasima. Tasim je bio jedan od sedmorica pravnika Medine. Najučeniji ljudi iz generacije Tabeena su bili ljudi koji se zvali sedam pravnika Medine. Jako je njih deset je deset ličnosti, ali sebe dan pravnika Medina, zato što postoji razilaženje oko trojice, neko kaže ovaj, neko kaže onaj, tako da inšalata, ali nekad ćemo o tim pravnicima Medina govoriti. Uglavnom, ona je rodila Kasima, jednog od najučenijih Tabeina, i treća je pripala Abdullah ibn-Omeru, i ona mu je rodila Salima, i ona mu je rodila Salima, i on je bio među najvećim mučenjacima i Zahidima iz generacije Tabeina, također. Jeste, je uvijek u Egiptu? Jeste, jeste ubijen u Upravo tako. Ali pogledajte, koliko je sada kraljarska porodica. Tri princeze i sve tri su ostavile porod koji je stvarno nešto znači u muslimanskog muslimansko svijeta. Nažalost, nažalost po pitanju Hoseinove porodice, šije su tu malo, malo pretjerale. Malo pretjerale. E, zatim e, imao je u Bejdulaha, Hamzu, umu veled. Kad se kaže u Kodara po umu veled, majka djeteta, misli se njegova robinja koja mu rodila djeteta kojemu rodila djeti, odmah to nešto predstavlja, više nije onaj status i robinje kojemu nije rodila djeta. Čim rodi djete, ona već mijenja svoj status. E, rodila mu je Ajšu Bilala, pogotovo se prerosi zabilala Bilala, Abdullahovog sina, koji je Omerov sin, to je uh, Omerov unuk, zabilala se spominje da je bio od prenosica hadisa. Da je bio od prenosioca hadisa, znači jako, jako bitne bitne ličnosti. Mada od ukupna broj, broja djece koje smo spomenuli, spominjemo one koji su bili najma, najmarkantniji, one koji su bili, o, Abdullahova djeca, koje su bila najbitnija. O, što se tiče Abdullah i Ibn Omera, rekli smo da je umro u 73. godine ili 74. godine, posljednji hijre, i tada je imao 80, bio je u 84. godini života. I spominje se da je posljednji ashab koji umro u Meki, Abdullah ibn Omer, koje umro u 64. godini života, 73. ili 74. godine po hijli, posljednji ashab koji je umro, koji je umro u Meki. Euh i pretpostavljamo i sam pokušava da se e, po istoriji ti sa tim ličnostima od određenoj od određene mjeri. Pa smo prošli put malo govorili u e, esni majki Abdulahovoj, Abdulah ibn Zubejra, tipoti ne trunuci. Zamislite posljednji živeći čovjek u Mekki koji je vidio naše poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, koliko se je taj čovjek osjećao usamljeni. Jedan od njegov, to je Abdullah ibn Omer, najpoznatý sin Omerov. E, Poznatý asha, prenosio od hadisa, pobožnjak, velikan, sa svakog aspekta i spomenul sponekko od njegove djece sa osvrtov na najbitnju, najbitnju njegovu djecu. Abdurrahman el-Ekber. Jedan od, e, u Bekri imao tri sina još koji su zvali Abdurrahman. Abdurrahman el-Ekber, Abdurrahman el-Eskar i Abdurrahman el-Ewsed Nači uh, Abdulrahman, najveći Abdulrahman, najmani Abdulrahman Sredni, tako je ime, tako je ime davo ime i to je jedno najdražih imena Allahu, Allahu subhanahu wa taala. Njegov nadimak je bio Ebu Isa, Abdulrahmanovaj najveći, na njegov nadimak je bio Ebu Isa, nije ne, ne spominje se da je prenosio hadise tako da se o njemu malo zna. O ovom Abdulrahmanu se malo zna. Imao je moje ćerku zvala se Hafsa bint Umar. Hafsa bint Umar. I ona je žena naših poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ona je naša majka. Omerova ščerka je naša majka, jer su žene poslanika, majke vjernika. Bila je udata najprem za Hunejsa. Hunejsa ibn Huzafu esahmija i sa njim je učinila Hidžru u Medinu. Havsa je bila udata, učinila je hijdžru, hijdžru svojim mužem, nje muž je učestvovo u bitci na bedru. U bitci na bedru i u bitci na bedru je ranjen. Od posljedica tog ranjavanja je i umro od posljedice to ranjavanja, i umro, nije imala djece sa prvim muže. Spominje se da je Omer, radijallahu ta'ala anahu, kada je kada mu je šerka ostala dobicom, otišao je naprijed kod Osmana. Ispomenuo da mu je šerka zaudaju. I iskazao želju da je možda Osman oželi, pa je Osman rekao nisam planirao da se ženim. Nisam planirao da se ženim. Pa je otišao kod Ebu Bekra, isto mu spomenuo da je mu ćerka zadaju i da da je raspolaže da je Abu Bekr rožen ebu Bekr je prećutao. Pa je posleno određenom vremena došao poslanik sallallahu alejhi ve selam i zaprosio je. I zaprosio. kada je oženio naš poslanik sallallahu alejhi susreli su se Ebu Bekr Omer i Osman i kaže Ebu Bekr sjećaš li se da si mi spomenio Hafsu? Kažeo sjećam. Kaže da nisam čuo poslanika sallallahu alejhi da je spomenio naše prisutvu ja bio ženio. Znači ja sam bio zadovljen da je oženio. Ali s obzirom da sam čuo da je poslanik sallallahu alejhi ve selam spominje pošto je postala ludica, pomislio sam da poslanik možda planira da je da je zaprosi pa sam zbog toga prečutao. Zbog toga sam prećutio i stvarno se je to i stvarno se je to i desilo. Oženio naš poslanik sallallahu alejhi ve selam treće godine posle hidže, spominje se da je tada ona imala oko 20 godina, oko 20 godina što je aludira da se Hafsa jako rano, jako mlada udala za Hunejsa, za svog prvog muža za svog prvog muža se jako mlada udala. Što se tiče hafse, interesantno je spomenuti da je se jednom razvelo od našeg poslanika, sallallahu alaihi wasalam. Dobila je talak. Razvoj je naš poslanik, sallallahu alaihi wasalam, jer je odala tajnu koju je poslanik, sallallahu alaihi wasalam, povjerio. Odala je tajnu koju je naš poslanik, sallallahu alaihi wasalam, povjerio, pa kada to saznao razveo je. Ali se spominje, To je kada živiš u, u taj period, ono što bi u prvi u prvi mah izgledalo kao negativna stvar na posjetku se ispostavi da je pozitivna stvar. Zbog tog razvoda došao je Džibril alejhi selam kod naših poslanika sallallahu alejhi ve i rekao mu o Muhammede povrati Hafsu, jer je ona žena koja mnogo posti, koja mnogo klanja i koja će ti svakako biti žena na ahiretu. Jer je ona čim je, bila majka, čim je bila žena poslanika, ona je majka vijednik, ona se više ne može udati. Ukoliko umre na islamu, bit ti žena. Kaže, povrati Havsu, žibril dolazi iz sedam nebesa, da kaže, povrati Havsu, jer je ona žena koja puno posti. Ona je žena koja puno klanja i ona će ti svakako biti žena na ahiretu. I ovo bile reži imam Buharije, imam Nesai. Buhari, ima Buharije, imam Nesai. Prenosi 60 hadisa prenosi 60 hadisa, znači hafsa prenosi 60 hadisa od kojih su četiri zabilježeni kod imama Buhari i kod imama Muslima. Kada je Kur'an sakupljen u jednu zbirku, u jedan mushaf, uh, njen čuvar je bio najprije Ebu Bekr. Ta je primjer, mushaf je bio kod Ebu Bekra. Zatim je, pošto je Omer prouzeo hilafet, taj mushaf pripao Omeru. Kada je Omer, radijalahu ta'la Anhu preselio, brigo o tom mushafu je preuzela hafsa. Hafsa bint Ravashid kaže da naših poslanika sallallahu alejhi ve selle naša majka, naša majka Akda je Osman došao na vlast i kada je htio da prepiše Kur'an u više verzija kako bi posto u različite krajeve umeta gdje su se već pojavili različito učenje, različiti kirajeti, kako bi to pokušao sačuvati Kur'an da se uči po ispravnom i najpreciznijem kirajetu za kao se taj primjera Kur'ana sa obećanjem da će ga vratiti. Da će ju vratiti, pa je ona a, dozvolila da se koristi njenim Kur'anom koji je bio kod nje na čuvanju kako bi oni prepisali spomenje se neka četiri e, primjerka gdje posadu različite krajeve jedan primjerak je sačuvao kod Osmana radijalallahu ta'ala na niti mushafom Ubey ibnati mushafom Ubey. I ovo pokazuje pogledajte jedini zapisani mushaf na dunia. Nema ga drugog, samo taj čuva ga žena. Čuva ga žena. Je, koja je počas bila za Omerovu porodicu, za Havsu, uh, šerku Omerovu, posljednog ženu, našu majku, našu majku. Kaže se da je preselila uh, u Šabanu 45. godine po Hiđni za vrijeme vladavine Muavije, radijallahu ta'la ta anhu, kada je imala oko 60 godina. Imala je tada oko 60 godina. Ta, uh, džanazio je klanjao namjesnik Medine, Nervan ibn Hakem, a njeno tijelo su do mezara nosili brojni ashabi poput Ebu Hureire, Ebu Saïda el-Hudriya, radi Allah u i mnogi drugi. I mnogi drugi. Znači, 45-te godine po hijri Ebu Horeire, zar, spomenuli smo doduše ranije Aisha, radi Allah u ta' kad je prisjela Ebu Horeire, je predvodio džanazu, uh, u ovom suču je merovan hakem namjestnik Medine, je predvodio džanazu uh, uh, uh, Havsi. Troje nabrojani, Abdullah, Abdurrahman i... Ne, troje nabrojen dosar, Havsa. A... Uh, Abdullah Abdurrahman s njima trojima je majka ista. Isto ko što smo spominjeli ranije sa Abdurrahmana, recimo i Ajšu. Da je majka ista, vodili smo računa, tako i u ovom slučaju Abdullah Abdurrahman i Hafsa od jedne majke su. Ona se zvala Zeneb. Zeneb Mez'un. I bio je sa njom Omera, djela u talihanahu, u braku prije nislama. Prije nego što je prešao nislam bio i u braku. Imao je ona je imala dvojicu braća Osmana i Kodamu i oni svi spadaju u red ashaba znači njihov to dođu dajđe dajđe Havsin, dajđa Abdu Rahman i dajđa Abdullaho dvojice dajđe što su spadaju u red ashaba primila je islam sa Omerom i sa njem je obavila hijđu znači Zeyneb, majka troje spomenuto djece, primila oslav, islam kada je i Omer i sa njem je učinila hijđu četvrto dijete uh, Omerovo Zove se Zaid el-Ekber. je dva Zayda. Jedan je bio tri Abdurrahmana, dva Zayda. Jedan je bio el-Ekber, uh, stari i veći, uh, a jedan je bio el-Ezgar, odnosno manji. Uh, I gledajte ovdje interesantno. S obzirom da otac mu je bio Zaid el-Ekber, otac mu je bio Umir, djed mu je bio Alija, a uh, nena mu je bila Fatima, a uh, dajđes mu bile Hasan i Kusin. Pogledajte, ovo je počasti Omerovo, Omerovo dijete. Uh, njegov sin, Zaid, otac mu je bio Omer, djet mu je bio Alija radijallahu ta'ala Anhu, nene mu je bio Allah fatima a da iđe se mu bili Hasan i Husein. Da iđe se mu bili Hasan i Husein. Uh, pradjet mu dođe, prosadnjih sallallahu alihi A o čemu se radi? Naime, on je rođen u zadnjoj godini života svoga oca, 23. godine po hijžri, A umro je u istom danu kada je umrla i njegova majka. I tada je bio mladić tokom Hilafeta Muavija radijallahu talanu. A Muavija vlade od 1941. do 1961. ženske godine. Tako je umro kao mladić u istom danu kada je umrla i njegova majka. A njegova majka je Umukulsum, Umukulsum, šćerka Alina i Fatimina. Šjerka Alina i Fatimina, Ali radijallahu ta'ala anu i Fatima, šjerka našeg poslanika sallallahu alayhi wasallam imali su šjerku, pored toga što su imali Hasana i Husseina, imali su šjerku, Um Kulsum su je zvali, oženio je Omer. E to je to neprijatelstvo koje šije govori između između Omera i Alije. Kada je došo na vlast jer je Um Kulsum, Omer radijallahu ta'ala anhu oženio kada je došao na vlast kao halifa, otišao da je zaprosi kod Alije i Alija je oženio Dao je da se udaza. Ši uporno tvrde da je omer na kufru, da je ostavio di, da, da, da. A Alija mu daje svoju, svoju šćerku. Ovdje neko laže. Mislim da znamo koliko. Mislim da je jasno, jasno ko. Pored Zeyda el-Ekbera imao je sa umukulstum i šćerku ruqaju. Šćerku ruqaju o kojoj nisam našao nekih preciznih podataka. Kada ju je zaprosio, zaprosio umukulstum, Do Doduše, on je prvo zaprosio Umu Kulthum Ebu Behrovu šćerku. Znači, Omer je najprije zaprosio Umu Kulthum Ebu Behrovu šćerku, ako se sjećate, zvala se Umu Kulthum, koja je se rodila poslije Ebu Behrove smrti. Poslije Ebu Behrove smrti, ukoliko se sjećate, kada smo govorili. Pa, e, tada je ona, e, s obzirom da je bilo malodobno djete, e, rekla, ja nemam potrebu za muškarcima. Znači, ja još uvijek nisam e, punoljeta da bi se udavala. Nemam potrebu za muškarcima. Pa je preko Aisha radijala u ta'la Anha, ona je uputila Amra ibn al-Asa da sugerira onda Omeru, s obzirom da ima želju da se ženi, da sugerira Omeru da zaprosi Alinu šćerku. Pa je otišao je kod Alija, zaprosio i oženio u Mukulsum. U mukulsum. A, ostalo dvoje djece, tako da je ovo stvarno počast, počast velika a, da otac ti bude Omer, da ti djed bude a, Alija, dati nena bude Fatima da ti pradjed bude Poslanik sallallahu alejhi ve da ti dajdže budu Hasan Hasan i Hasinu Husajn Allah nije se je i nije ostavio iza sebe iza sebe poroda uh, rekli smo da je Um Kulsum umrla u istom danu kad i njen sin Zaid el Ekber i u kopanju u Medini kaže se da je dženazu su prisustvovali tada njen njen dajdža dajdža uh, Zaidu Hasanu i Husajnu uh, dženazu je tkano Abdullah ibn Omer I uh, umrli su, sve u svemu umrli su istom danu. Imao je i Zajda El Eskara, toga što je imao Zajda većeg, imao i Zajda manjek o, o Zajdu manjem nisam isto našao neke preciznije podatke. Imao je Ubejdullaha, jednog njegove djece se zove Ubejdullaha. Uh, Zajd manji i Ubejdullaha su umrli u istom danu, 36. godine, po hijžu u bitci na Sifinu. Bitka na Sifinu, kada se desio spor između Alije, Kada se je desio spor između Alije i Muavije, kada je došlo bitke na Sefinu, Zayd i Ubejdullah su poginuli tada u toj bitci i bili su na strani Muavije, radijalahu ta'ala. Oni su preselili na strani Muavije. Njihova, e, kaže se da je Ubejdulahu ženu, e, Esmu, posle njegove smrti oženio e, Hasan ibn Ali, unuk našeg poslanika, poslanika, sallallahu alayhi wa Prvo predavanje, koliko se sjećate, govorili smo da o historijskim podacima trebamo suditi iz konteksta u kojem su se stvari dešavale, iz ambijenta u kojem su se stvari dešavale. Pogledajte ovdje upornost, pominjemo, prvi muž, drugi muž, posljed smrti se udala. Znači, upornost je tako. To je bio način na koji su se rešavali socijalni problemi u tadašnjem društvu. Socijalni problemi, a uvjerujte i mnogi, mnogi, mnogi drugi problemi. Ono što mi sebi tolerišemo da živi nemoral među nama, oni nisu tolerisali. A ljudska priroda je ta koja zahtjeva određena, određena dunjaluška uh, zadovoljstva, određena zadovoljstva dunjaluška. Tako da su oni te probleme rješavali brakom. Kad preseli mušk, kada dođe do razvoda, osoba se udavala ili se ili se je ženila, na taj način bi se rješavalo njeno, njeno finansijsko pitanje, na taj način bi se rješavale određene njene fizičke fizičke potrebe. E, uh, u naš svakad je moralno i normalno da čovjek ima ljubavnicu, nemoralno je da se oženi drugom ženom. Ili nemoralno je da se žena poslije neuspjelo prvog braka ili poslije smrti njenog prvog muža uda za drugi put. To se baš računa velikim sramota. obrukala je, obrukala je porud, a nije obrukala ukoliko nađe ljubavnika koji će obožiti. To je to je e, normalno. Nažalost, nažalost takvi su kriteriji današnje, današnjih današnjih vakata. Uh, vrijeme ide da lahko brže nego, nego što sam se nadao, a priči ima još, još, još dosta, samo oko djece njegove. Pojete da je Zed, uh, Manji i Ubejdula da su po, preselili u Bici na Sifinu na strani na strane, uh, Muavije i Ubejdulahovu uh, ženu Esmu je poslije njegove smrti oženio Hasan ibn Ali. Njegova majka je Umu Kulthum Melika, uh, sa kojom se Ome radila radi, radi u Tala Anhu, razstavu poslije s porozom Unahu Dej Kada je se desilo sporazum na Hudaybiji, tada je Omer radijalahu talanhu se razvio od dvije žene koje nisu htjeli da prime Islam, jer je tada spušten ajet u kojem se govori da su vjernice za vjernike, gdje se ograničili da sa muširkinjama ne treba biti u braku, i s obzirom da su one bile muširkinje, on je tada razvio od svoje, svoje dvije žene. Njom se je oženio Ebu Džehm ibn Hoseyfe, koji je tada i također bio Također je bio mušnik. Jedan Osmo e, Omerovo dijete, Asim se zvo, jako, ovo je jako bitna ličnost, rođen je za života pasanika i jedan je od uglednika među tabejinima, imao je šćerku Lejlu. Sad Leila je šćerka Asimova, a Asim je sin Omerov. A Lejla se je udala za Abdulaziza ibn Mervana, koji je bio prestolo nasljednik, ali je presilio u Egiptu prije nego što je došao na vlast. Njihovo dijete će biti Omer ibn Abdulaziz peti pravidni halifa. Vladao od 99. do 101. Hidžetske godine. Nepune dvije, dvije godine vladao. I pogledajte, Leila je šćerka Asimova. Asim je sin Omerov. Uh, dalje, vam je, dalje vam je poznato koje je Omer. Upravo govorimo, upravo govorimo o njemu. Tako da je Asim jako jako bitna, bitna ličnost. Uh, pored uh, Omera imala je još jednog sina koji, koji se je također zvao Asim. Znači Leila je imala sina Omera koji je postao halifa. Imao je Imala je drugog sina koji se zvo Asim, dala mu ime po svom ocu. Po svom ocu. Kod nas je ženama velike isto sramota da po svojim po svojim da da, da da ime djetetu, obišlo se daje je po muškoj liniji. Žena kada ka pa pučar, dozvolio je ženi da, da da ime po njenim. Evo, ta ti velikanima to nije smetalo, ti velikanima to nije smetalo. Kaže se da je Asim Omerov unuk puno ličio na Omera puno ličio na Omera jer je bio visok, lijepo ponašanje, vičan retorici i pjesništvu, bio je veliki po, uh, pobožniak i širecki pravnik. Umrove 70. godine po Hijri. Umrove 70. godine po Hijri. Njegova majka Jemila, je njeno pravo bitno ime je Asija, znači zvala se Asija, ona je encarika bila zvala se Asija. Asija je grišnica. Na arapskom bi se to moglo reći grišnica. Pa je posanik salo lahor, je posanik, rekao, ti nisi grešnica, ti si ljepotica. Džemila je, Džemila je ljepotica, pa je predenula svoje ime, njom se oženio s jedne godine pohidži, znači sa Džemilom se od, Omer oženio s jedne po, godine pohidži i ona mu je rodila Asima, gore spominu tog iz čije posljednje kismeć je izaći Omer ibn Abdullaziz, e uh, poslije poroda se razvela od od Omera dela zatim se njeo muzhenio Zeid bin Harite i ona mu je rodila Abdurrahmana ibn Zeida. Tako da su Abdurrahman i Asim bili braća po majci. Sve su ove bitne stvari kasnije događajeme određeni historijski. Ko će na kojoj strani stati prilikom sukoba, ko će koga, znači ove rodbinske veze će kasnije puno puno značiti, ale to to je za neke analize. Mi mi samo pokušavamo da se upoznamo sa elementarnim stvarima. Kaže se Abdurrahman el-Euset, srednji Abdurrahman, to je deveto dijete koje nabrajamo Omerovo. Deveto dijete Abdurrahman el-Euset. Interesanta podata kvezeno je za njegov život je se što je bičovan zbog optužbe da je pio alkohol. Da je bio alkohol i to se je desilo u Egiptu. Tamošni namjesnik koji se zva Amr ibn al-Az, Amr ibn al-Az radi Allahov koji je bio namjesnik, dobio je informaciju. Uh, da je Abdurrahman, ovaj srednji, pio alkohol. Bilo je riječ, ja koliko sam uspio naći, bilo je riječ o piću koje je popravljalo raspoloženje, a postojilo razilaženje je li opije opije. Ali je Omer donio dekret za vrijeme svoje hilafeta da se ne smije piti. I karakterisao goje kao alkoholno piće. Metutim, Abdurrahman uh, je negdje probao i konzumirao, to je došlo uh, do Amraj i Asaf, Bičovanje, al ga je Amr i Naaz bičovao tajno. Bičovo je tajno. A propisi da se bičoje javno. Jer nije više pojenta vol koju ćeš mu fizički nanijeti, nego vruka koji ćeš mu ostvariti ukolika uhvatiš u nekom, u nekom haramu. Pa kad je Omer radijal lautanu čuo da ga je bičovo, ali tajno, rekao je pošaljim ga vamo. Pa kada su ga poslali u Medini, Omer je ponovio bičanje, bičovanje. Ali ne, nije ga bičovao zbog prijestupa, jer je on već dobio kaznone, već ga je bičovao kao otac svoje dijete. Eh, dobio si batine što te šerijetom sad ćeš da dobiješ batine što si omero sin. Paga je istukao istukao blago ga istukao posljed toga se je razbolio neposljedno posljed toga se je razbolio od tih volova je i umro i šehul sami te i nije. pobija mišljenje da je umro od posljedice bičovanja. Da je umro od posljedice bičovanja kaže da su to uh, laži na omer radijala u talanu već da je koicidencija da se baš razbolio posljed dugo putovanje iz Egipta do drugi kontinent iz Egipta do, do Medine dok je došao onda mogući i moralna povreda koji, koji je imao sve u svemu stres možda uticalo ali nije od posljedica znači nije ga osakati od tim, tim batinama pa da evo toga od toga umro tako da Šejhul Islam Temi je osporava da je umro od posljedica batina ali je stvar da je umro poslije tog bičovanja ovaj sveti sveti sini nažalost ostao je zapamćen kao čovjek koji je bičovan zbog uzmiranje alkohola njegova majka Luhaija Luhaija I ona je Omerova robinja iz Jemena, ona je Omerova robinja iz Jemena. Ebul Muđebir Abdurrahman el-Askar, najmlađi Abdurrahman, deset od dijete koje spominjemo omero isto nisam našel nekih zanimljivijih podataka vezeno za njegov za život. Jedno od, od djece jeste Zeyneb bint Omer, i ona se smatra najmlađim Omerovim djetetom. Majka Abdurrahmana, najmlađaki Zeyneb je bila Fekija, Umu Veled. I ona je također bila Omerova robinja. Omerova, Omerova robinja. Jedna od čerki Omerovih je bila Fatima, o kojoj također ne postoji nekih preciznih podataka. Njena majka bila umu Hakim, bila je udata za Ikrimu, koji je poginu u Šamu, pa je poslije toga oženio Omer. Omer anhum. I Jad ibn Omer je 13 djete, 13. djete, koje spominjamo Omer ibn Khataba, majka mu se zvala Atika bin Zeyd bila je udata za Abdullaha ibn Ebi Bekra najprije je bila udata za Abdullaha ibn Ebi Bekra ako se sjećate on je uh, ranjen u bitci za oslobađanje Tajfa i umro je posljed toga mogući godinu dana po, pošto, je, pošto je ranjen uh, kada je uh, on ubijen kada je presio Abdullaha ibn Omer znači ovu atijku je oženio Omer radijalahu ta'la anhu posljedn Omerove smrti oženio Ezubir ibn el-Avvam zete bu Bekru. Ako se sjećate, oh, eh, eh, ibn awam je bio oženjen za Esmu. Esma je rodila Abdullaha. Abdullaha je kasnije bio, eh, proglasio se halifom za Meku i Medinu. Ako se sjećate, je prošlo, prošlo od predavanja. A ovo spominjem da bi pokušali, pokušali da uhvatimo ove neke, neke detalje. Njenje brat je Saadim Zed, jedan od destorice obradovnih ženetom. Znači, Atika bin Zed je imala brata koji se zvao Saadim zeid, koji je jedan od destorice obradovnih ženetom Uh, možda, možda ste pratili seriju o Omeru radijallahu talanu, možda ste pratili seriju. Uh, inače, postoji razilaženje kod Islamsku činjaka po pitanju, sadašnji Islamsku činjaka po pitanju ove, ove serije, nema puno prigovora na samu tematiku i pouze na historijski podatak, okoliko ima primetbi na neke druge stvari. Uvijek. Uh, Nisam gledao tu seriju, ne da bi se pravdao i da bi se time ponosio, nego nisam nisam je gledao, tako da ovo što ću vam sad reći je na osnovu onoga što sam pročitao, što sam pročitao. Spominje se da u toj seriji e, da je prisutna muzika. Ali to je kod nas mali grije. Znači to nije to nije kod nas opasno izgleda. Zatim da ako oni glume muža i ženu, oni su stranci u osnovi Ta glumica i taj glumac jednom drugom nisu ništa. Tako da na seriji ima neš, šerijetski zabranjeno miješanje muškarac i žena. A, zatim kaže se da se u određenim scenama Omer radi Allahu prikazuje u intimnim razgovorima i sa otkrivenom ženom svojom. A ovdje se aludira na Atiku. Da je Atika a, upravo, upravo sada koji smo, koji smo spomenuli da su u seriji prikazuje kao otkrivena žena. Kao otkrivena što nije pristojno, nije pristojno da tako muslimani predstavljaju svoje svoje velikane. Pored toga u svakom slučaju svako glumljenje ashaba i tih velikana samo umanjujemo na njihove vrijednosti, jer nismo samo blijede kopije, blijede kopije tih tih velikana, jer su oni najbolja najbolja generacija, ko nije gledao seriju Nebi ne preporučio. A ko je gledao seriju Uh, podaci koji su tu iznose, s obzirom da su komisiju širjevsku imali jako, jaki historičari, sadašnji naših šehovi koji, koji su veliki historičari, onda podaci su ispravni. Podaci su, podaci su najvjerojatnije tačnije. Uh, ovaj detalj spominjem sada, jer je riječ o atihli koja se u seriji prikazuje kao otkrivena žena, što je sramota za jednu majku učinu. Uh, uh, Uh, za jednu muslimanku mu'minku iz prve generacije samo da se prikazuje da se prikazuje na takav način. Spominje se da imao i sina Abdullaha ibn Eskara, Abdullaha i Eskara, mladog, abdu, malog Abdullaha, ali postoje razilaženje da li stvarno postoje, ili je to Abdullah uh, ibn Omer? Jer nekada čitaš biografski podatak o Abdullahu ibn Omeru recimo i ne možeš da ga uklopiš u njegov život. Pa kaže, moguće da je ovdje riječ o drugom Abdullahu, sinu Omerovo. Ali uh, ne, nije pouzdano također Također se spominje, da je imao Umul Walid bint Omer, još jedna od čerke, isto oko, oko čijeg poslanja postoji posto posto posto spor. Pore toga, spominje se da imao Kurejbu ili Qaribu. Ženu da imao Kurejbu ili Qaribu, bint, um, i, bint Ebi Omeye el-Mahzumi. I ona je sestra majke vijenika Umu Saleme. Umu Saleme, žena poslanika, s.a.v., njenom eh, sestrom, Kurejbom ili Qaribom oženio se Omer radijallahu ta'la anhu. Bio je sa njom u braku, sve do sporozuma na Hudaybiji, kada je razveo, sa prijašnjem spomenutom, na sporozumu Hudaybiji, kada je, je spušta najet o zabrani njom. Se oženio Muavija i nebi koji u tom trenutku još bio mušrik. Prenosi se da je sa Omerom imala, imala djece. Odnosno, da sa, Omer, sa Omerom nije imala djece. Što se tiče nekih hadisa koji govoru o vrijednosti Omera radijallahu ta'la anhu, on je bio sa poslanikom sallallahu alayhi ve sellem u najtežim trenucima za i sami za muslimane. Njegov narav je bila takva da nikad nije laskav i nikada se nije stidio istine. Naći Omer je po naravi bio da nikada nije laskav i nikada se nije uh, stidio istine. Zbog svega toga poslanik sallallahu alayhi ve sellem je često zaduživao uh, raznim funkcijama. Znači Omer zbog svoje počasti zbog mjesta od poslanika sallallahu alejhi ve sellem je imao razne razne funkcije. Ubraja se u među najučenih ashabima. Omer radijallahu ta'ala ubrojao među najučenim ashabima, a u jednom hadisu sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Vidio sam u snu da mi je donesenačaša mlijeka, pa sam se napio iz nje, a ostatak sam dao Omeru ibn el-Khattabu. Upitali su kako to tumačiš? Allahu poslanice kaže: Mlijeko je znanje." Mlijeko je znanje. I ovaj hadis je zabilježen kod Buhari i kod muslima. Kod Buhari i kod muslima. Što pokazuje na veličinu Omer radi Allah u talanu. Ebu Hureyre prenosi da je poslanik s.a.v. rekao u narodima koji su bili prije vas bilo je nadahnutih ljudi. Pa ako u mom umetu bude i jedan to je Omer radi Allah u talanu. Hadis je Mutefeq on Ali. Također bilježi ga Bukhari i muslim. A u narodima prije nas bilo je nadahnutih ljudi. Ako u mom umetu bude i jedan to je Omer ibn Khattab muttafaqun alayhi hadis. Zatim prenosi od Seida ibn Abi Waqasa da je na prilikom poslanik rekao Omeru radijaluhu ta'ala anhu da sine, khatabov, tako mi onoga u čijoj ruci moj život nije te ni jednom sreo šejtan, a da nije pobjegao drugim putem. Znaci čovjek od koga je bježao šejtan, Omer radijaluhu ta'ala anhu, i to je ono što je potvrđeno hadisom, hadisom muttafaqun alayhi, bileži ga Buharija i Imam Muslim. Džabir radijallahu te'ala, anog se prenosi da je rekao, Allahu postanik, sallallahu anehi wa sallam, je jednom govorio, ušao sam u dženet, kad tamo Rumejsa, Rumejsa, žena Ebu Talhina, Ebu Talha el Ensari, jedan od velikana islamskog umeta, uh, jedan od ljudi koji je na hranu našeg postanika, sallallahu anehi wa sallam, koji je ugostio nje, njegove goste, postanika koje je ugostio, a pošto nije imao hrane, iza svoju djecu, uspavale su djecu, ugasili svijeć kao slučajno i prinijeli hranu ovom gostu, da ne prinijeti gost da, da, da oni da oni jedu. ovoga, kaže posanik salallahu anehi vselem, ušao sam u dženet kad tamo rumejsa, žena, žena Ebu Talhina. I čuo sam neke pokrete pa sam upitao ko je ovo, rekli su mi to je bila, to je bila. Zatim sam video dvorac u dženetu, njegovom čošku je bila žena. I na čošku od tog, od tog uh, dvorca bila žena, pitao sam za koga je ovo, rekli su zomera Omer ibn Hataba. Pa kaže posanik s.a. sjetio se Omere tvoje ljubomore, pa sam, se pa sam se okrenuo. A današnji muslimani njegovu ženu prikazuju otkrivenu. Posanik s.a. dženetsku Huriju, Omerovu radjala u talanu, koja je bila na čošku dženeta, kad su mu rekli to je Omerova dvorac i Omerova žena, Omerova Hurija, kaže sjetio sam se tvoje ljubomore, pa sam se okrenuo. Kaže Omer, pa zar prema tebi da budem ljubomoran o Allahom posanićem? zar prema tebi da budem ljubomar u Allaho poslaniče, to je hadis je također mu tefekun ali. Odinomera da je poslanič sallallahu aleyhi wa sallam rekao jedne noći sam sanjao i vidio sam ljudi ko, vidio sam ljude koji su mi se pokazivali sanjao sam i vidio sam ljude koji su mi se pokazivali modna red je pa su na njima bile košulje, nekima su košulje bile do grudi, drugima niže, a pokazan je Omer ibn Hatab, pa sam vidio da se na njemu košulja vuče po zemlji. Pa su pitali kakve razlike između tih košulja Allaho poslaniče, kaže, to je razlika u vjeri. To je razlik u vjeri. Što ti je kompletnija vjera, tomu je košulja bila bila potpunija. Odgovorio je Allaho poslaniče. Od Ebu Hureyre, radi Allahu ta'ala anhu, a također sličan hadij se prinosu i od Ibne Omera, radi Allahu ta'ala anhu, ma, da je eh, Allaho poslaniče, sallallahu aleyhi wa čisanjo, I predrečen boj stari bunar i na, njo, i na njemu kofa sa vodom. Stari bunar i na njemu kofa sa vodom. Zatim, kaže, sam iz bunara pio onoliko koliko je Allah tio. Kaže, poslanik, pio sam iz bunara onoliko koliko je Allah tio. Zatim je došao Ebu Bekri izvadio jednu ili dvije kofe sa slabošću. Znači, jako poro timo, izvadio jedno ili dvije kofe sa slabošću, Allah da oprosti zbog, tve, zbog te slabosti. Pa je došo Omer ibn al-Hattab, pa je vadio, vadio, vadio, vadio, vadio, napojio i sebe i ljude, i ljude oko sebe. Tako da je sve ljude oko sebe zapljusnuo, zapljusnuo vodom. I hadis je mutefekun alej. Ovdje se misli na to da je poslanik s.a.a. bio prisvato na umetu onoliko koliko je Allah htio. Pa su se umetu koristio, onoliko koliko se koristio. Zatim je došao Ebu Bekr Sa dvije i godine vladavine. Jako kratko. I sa problemima sa kojima se sreo. što i mnogi, mnogi drugi problemi. Zatim je došao Omer i ovdje se prikazuje bereket i prave dnosti je Omer imao tokom svoje vladavine. Ovim hadisom koje je kod, uh, kod imama Buhari, i kod imama Muslima pokazuje sam pogledaj tebe do sreda. Prvo sam bio ja, zatim je došao Ebu Bekr, zatim je došao Omer, zatim je došao Omer radijalahu ta'ala. I ovo je jedna od muadžiza, našeg poslanika, sallallahu alihi wasalam, jer je mogao da nagovijesti ono što će doći u određenim situacijama, i moje obavještenje od gospodara svjetova o situacijama koje će doći posljed, posljed njegove smrti. Pored svih ovih karakteristika koje smo istekli, posebno je Omerovu čast podiglo to kada se oženio poslanik s.a.v. sa njegovom štjerkom Hafsom. Kada je postao Tazbina, sad bo je poslanik, Tazbina, Tazbina, sve u semu, Omer je bio jedan od prvih muslimana, jedan od desetorice kojima je zagarantovan dženet, jedan od pravidnih halifa, jedan od poslanikove Tazbine i jedan od ustliknutih učenjaka i pobožnjaka prve generacije muslimana. Zabilježio je 539 hadisa. Od Omera, radijallahu ta'ala, se prenosi 539 hadisa koje prenosi od našeg vjerovjesnika, sallallahu alihi wasalem. Što se tiče njegove hidžre, interesantno je ovdje spomenuti, iako ovaj dio predavanja treba da govori sve do njegove preuzimanje vlasti. Što se tiče njegove hidžre, svi su obavljali hidžru tajno. Omer radi Allahu te'ala, anu kada je došo vakad za hidžru, otišao je, kaže se od Halke do Halke oko Kabe, gdje su sjedili Mušvici, Kurejšije. I kaže govo kada mi pisao, rekobi mrski li hrilica, tako bi počeo razgovor. Odvratnih hrilica, li još i provocira. Pa kaže samo da znate, ko hoće da mu majka ostane uplakana i da mu žena bude udovica, ja sutra obavljam hijžbu. Tim i tim putem to i taj vakat. Bujro. I od halke do halke. I kad god prođe odvratnih lica i onda im kaže ovo što, što je. Ali, i pored toga što je ome radijalahu ta'ala, zato se kaže, šta, šta je ime svud rekao? Njegova hijža je bila pobjeda. Njegova hijža ponos pobjeda. E, Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. I Abu Bek su bili hrabri od poslanika. E, poslanik naš i Abu Bakr su bili hrabri od Omera radijallahu ta'la anhu. Ali zamislite da je o, e, naš poslanik obavio hijdžru javno. Muslimani bi morali obavljati hijdžru javno. A zamislite kakve bi to probleme izazvalo za muslimane. Tako da je Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam milo svjetovima. On je naređeno da uradi tajnu kako bi olakšao umetu. Kako bi, a ne zato što mu je falilo hrabrosti. Ne zato što mu je, što mu je falilo hrabrosti. Međutim ovdje si ipak Omer spominje po povoj. Jednaprekava kraj nije bio ni obavezan to od. Dion je mogao tajno, ali htio je malo da pokaže, pokaže ponosa. Što se tiče učešća u bitkama i ne po pitanju istine, svi ratovi u kojima je sudjelovao Faruk Kozalago poslanika sallallahu alejhi ve sellem sjedoče da je bio i ostao junak, da je bio i junak, da je njegovo njegov uvjerenje raslo i bilo sve jače i jače. Kaže su u bitci na Bedru, napao svog dajidžu, napao svog dajidžu. Dajdža ga bio Ebu Džehl, Ebu Džehl, napoj svoga Dajđu, Ebu Džehl i Nuhishama, pa kaže nije se za, zaustavio sve dok, dok nije završio sa njegovim neprijateljstvom, uprko s rodbinskoj vezi. To što mu je Dajđa njega, to nije interesiralo s obzirom s obzirom da je bio neprijatelj islama. Kada je vođa Munafika ibn Selul poslije bitke Zatul Rika'i kada su se muslimani vracili sa bitke Zatul Rika'i vođa Munafika ibn Selul je rekao sada kad se vratimo u Medini Jaki će istjerati slabe? Jaki će istjerati slabe u smislu sada ćemo mi koji nismo primili islamski rano istjerati ove ove muslimane. Pa kada su te riječi došle kod kod Omera radjela ta ranhu, tražio je dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da odrubi glavu tomu nafiku. Kaže lao, poslanice dozvoli mi da mu da mu odrubim glavu. Međutim lao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nije dozvolio, kaže ne želim da mušiticu meki kažu kako ja ubijam svoje drugove. Jer šta znaju mušnici, jel se lul musliman ili nije, jel munafik ili Oni ga računaju muslimanom, klanja savama, posti savama, miješa mijoša sa savama, on je musliman, vidi, kaže, Muhammed sad počeo da ubija svoje drugove. Svoje drugove, tako da zbog toga nije dozvolio. Kaže na dan kada Hatib ibn Ebi Belta, Hatib ibn Ebi Belta, jedan od sahaba učesnika Bedra, poslao pismo kurejšijima da će muslimani krenuti u oslobađanje Mekije. Krenuti u oslobađanje Omar radi Allahu ta'ala je to čudoviš oko pasnika kaže Allah postaniše dozvoli mi da udarim sabljom po vratu. Međutim postanik sallallahu alejhi nije to dozvolio je zato što je on bio od učesnika, od učesnika bedra. Kada je u prilikom ugovora Hudeybi prilikom ugovora kada je posle razveo svoje dvije žene zbog toga što nisu primile islam, čudio se uvjetima koje postanik sallallahu alejhi ve sellem potpisao sa mušicima. Kao prvo, ne dozvoljaju da bude Bismillahirrahmanirrahim. Kao drugo, ne dozvoljaju da bude Muhammed Allaho poslanik. Znači, briši, mi da priznajemo da si je poslanik, ne bi potpisio, ali ugovor za to, nego bi te slijedili. Onda, ne smijete ulaziti, mi smijemo, ukoliko nekod muslimana pobjegne kod vas, svih ga morate isporučiti primjer je na toliko i toliko. U, u, u, ugovor koji je Omero izgledao, ko porižavajući? Pa Allaho posljedit će, mi na istini moramo da im se pokoravamo. Pa kaže Allah poslanik, i ljudio se protivio se sve dok mu poslanik sallallahu a.s.m. rekao ja sam Allahov rob i ja sam Allahov poslanik i ne suprostavljam se Allahov naredbi. Znači ja ovo što sam uradio, ja se nisam suprostavio Allahov naredbi. A mene Allah neće ostariti na zabludi. Ukoliko sam pogriješio, Allah će objaviti Muhammed ugovor ne važi, pogriješio si znači ne, neće me ostaviti na zabludi što pokazuje kolika je bila ljubomara ljubomara Omera radi Allah prilikom spora između munafika i židova munafik je tražio da se spore uh, kod jednog čovjeka a židovi je tražio da se spore kod Muhameda ne, hoću da nam presudi Muhamed pa su kod Muhameda i Muhamed je presudio u koliš židova pa ovaj munafik nije bio zadovoljan kaže hajmo da ponovimo suđenje kod Omera pa su gradnici otišli kod Omera Da im on presudi ponovno. Kaže, bili smo kod Muhameda, on nam je presudio ovako, šta ti kažeš? Otišu je po sablju kaže, ja sa ovim presudujem onome koji nije zadovoljeno sa poslanikovom presudom. Sa, poslaniko, sa poslanikovom presudom. E, kod govora o Ebu Bekru, kada smo govorili o Ebu Bekru, sjećate se kada su se o osamile u bašči, e, e, Najprije kod kada je bila bitka na Bedru. Kada smo govorili o, o Ebu Bekru bitke na Bedru, bio je pjesnik Ej se zvao koji je objavio pjesmu proti Muhameda. Pa kaže dozvoli mi da ga da mu ćercem glavu. Kaže nemoj. Pa dozvoli mu da mu razbijem zube da nikad više ne može progovoriti, a ne pjesmu pjevati. Pa kaže nemoj, Omer, možda će iz njegovih usta izaći rečenica koju će tvoć pobiti. Pa je ovaj čovjek bio jedan od razloga zašto su muslimani Mekke poslije poslanikovoj smrti nisu otišli u odmetništvo. Nisu napustili islam. Dakle, znači, sjećate se nevjerovatje toga. Al pogledajte kako Omer je radio Tarana, će da riješi situaciju. Dozvoli mi ocijeće glavu, ne može, pa barem da mu razbijem, da mu razbijem zube. Također, kada su se ensarije osamile, kada su se ensarije osamile i kada su pokušali da dođu do, do stanovištva ko bi trebao biti halifa posle njih, Benusaide, kad je e, sadim u u baši Benusaide, kada su se okupili, kaže Omer, Omer prije toga na, na minute bio tvrdnje, poslanik nije umro. Kada mu je Bubekro objasnio, kada mu je citirao kuranske jajete, kada mu je došlo Uh, I kada je skonta pa se brzo i otišao u tu bašu da vidje šta se dešava sa insarijama. Kaže, Omer prepovijeda kaže, ja sam mislio taj razgovor da prekinem na drugi način. Znači, mislio je da ustane i da se obračuna sa njima, sa njima fizički. To je bila narav Omerova, radijel Allah, u talem. U mnogim slučajevima je uh, na taj način pokušavao da riješi problemi da se i da se obračuna Sa mušicima. Što se tiče poslanikoje smrti, to je trenutak kada je Omer plakao. To je trenutak kada je ovaj love islama plakao, plakao i nije mogo doći sebi. Došao je sa sabunim i rekao, ko bude tvrdio da je Mohamed umro, ubićemo ga! Jer je on mu na Afik, Mohamed nije umro, već je otišao, otutan je kao što je Musa bio otutan kada je bio o, na vrdu Cina i o, sve do Kebu Bekr nije došao i nije mu objasnio, nije mu citirao kur'anska eter, je Omer, ova ljudina... Ova gromada od muškosti pala na zemlju uplakana. Omer radijallahu ta'ala ne plače, plače jer to tad tog trenutka to, bio svjestan da je naš poslanik sallallahu alayhi ve sellem sa nem preselijom. Uh e, Omer radijallahu ta'ala je prvi koji je dao prisegu Ebu Bekru kad je bilo rasprava. Ebu Bekreve spominješ da misle Omer da preuzme da on bude halifa. Omer ustaje i kaže, ja što stiče mene pisigu dajemu Bekru. On je meni haliba. Pa su se ljudi poveli, poveli za njim. Znači, on je znao ko je Ebu Bekr. Ali je Ebu Bekr znao ko je Omer. Tako da je Ebu Bekr napisao i oporučio da Omer, radjallahu ta'ala, preuzme hilafet, a to ćemo išta ta'ala govoriti u sljedećem, sljedećem predavanju. Tokom Ebu Bekrove vladavine, Omer je bio desna roka Ebu Bekrova. Pogotovo po pitanju vojnih stvari, vojne strategije. Pogotovo po pitanju vojnih stvari, vojne vojne strategije. Tako da je obavljao vojnog, e, funkciju vojnog savjetnika Ebu Bekru, prvog čovjeka islamske države. Ubicina je mami poginule od 500 do 700 hafiza. Od 500 do 700 hafiza. Pa kaže Omer, e, halifo, bojim se za Kur'an, bojim se za lavu riječ. Pet, od 500 do 700 hafiza. Kako ćemo to sačuvati? Šta misliš dok su hafizi iz prve generacije što uvijek živi da mi to zapišemo? Pa kaže Ebu Bekru, pa to ni nije uradio. A ja da uradim? Nije htio, smatruoći da će počiniti grijed uvodi novotariju koju je poslanik s.a.v. nije uradio. Pa kaže, posljedno određenog vremena, kaže, sve sam više više razmišljal u bekrojim riječima, pa se vidio da imaju utemeljenja. Pa je se zahvaljivao kasnije Omeru zbog toga što ga je podstakla na, na ovu stvar. Tako da se Omer od u talanu računa najzaslužnijim što je Kur'an sakupljen u toj generaciji. U toj generaciji kako bi munatici ne bi mogli pregovoriti kao da ste kad zapisali Kur'an u jednu knjigu. Zapisali ste ovo. Zapisali ste li smo u prvoj generaciji? U prvoj generaciji je posljedno posljedno posljedno našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. E, zbog svega toga Ebu Bekir radijallahu ta'ala anhu je rekao jedne prilike, nema mi dražeg čovjeka od Omera, nema mi dražeg čovjeka od Omera radijallahu ta'ala anhu. I to je ono što smo mi imali za ovo predavanje, nama ostaje još par tema za drugo predavanje, to je izbjel za halifu, omero proglas o načinu ladavine, omerova svajanja, omerova dostignuća, omerovi namjestnici, omerovi vojskovođe, i kerameti, omerova oporuka i omerova smrt. A to i šada tada pokušat ćemo, pokušat ćemo da uh, u sljedećem predavanju... Treba.